Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Danasjni hadis zabiležijo nam je imam Muslim u svom Sahihu. A prenieoga Ebu Hureyre radiyallahu ta'ala anhu. U njemu stojida je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem rekao. Al mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al mu'minil dza'if. Wa fī kullin khayr. Jak virnik, bolje i draži Allahu od slabog virnika. A uz je dobro ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'juz trudi sa da postignesh ono sto ti je korisno na dunyalu i na ahiretu i traži pomoč od Allaha da to postignesh i ne predaj se wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza lakan Vlakin kul qadarullahi wama sha'a fa in lahu taftah Ako te nešto zadesi što ti nije drago ne uspiješ u svojim namjerama nemoj govoriti da sam uradio tako i tako bilo bi ovako nego reci Allahova odredba ono što je on htio uradio je jer da sam otvara vrata šejtanu Iz ovog hadisa učimo jedno veliko pravilo, a to je da je snaga vjernika, snažan vjernik. Ja, draga Allahu Đelešanu, a šta znači biti snažan vjernik? Snažan vjernik ima, odnosno snaga vjernika, ima dva elementa. Prvo... Snaga njegovog dina, snaga njegove vjere, snaga njegovog pridržavanja za vjeru. I u tom kontekstu nema nikakve sumnje da je to cilj Hadisa. Jer snažan vjernik koji se pridržava farzova kojima je Allah r. ustrogo naredio, ostavlja harame koje je Allah r. ustrogo zabranio, još ako tome pridoda dobrovoljna na file, dobra djela, on je draži Allah r. od vjernika koji posrće tu i tamo, pa padne u grijeh, pa ne izvrši naredbu, pa propusti ovo, pa propusti ono, ne radi dobrovoljna dobra djela, naravno da je ovaj prvi Allahu Đelešanova odraži, jer naše mjesto kod Laha Đelešanova ne mjeri se ni izgledom, niti se mjeri bogatstvom, nego snagom našeg imana i snagom dobrih dijela. To je prvi dio snage vjernika. Drugi dio snage vjernika je tjelesna snaga i imućstvo, materijalna snaga. Da vjernik bude imućen i da bude bogat. Dosta učenjaka hadisa smatra da ovaj hadis cilja upravo to značenje. Ovo prvo značenje je osnovni princip, ali ovdje ovom hadisu se želi istaći i ova druga snaga vjernika. Fizička vjernik treba da trudi se. Da bude imučan, da bude neovisan od ljudi i da ne bude na teretu drugih. Čak šta više treba da se trudi da njegova ruka bude gornja, ta koja će udjeljivati drugima, a ne da bude slabija i da čeka kad će mu ko udjeliti. I da to svoje imućstvo, tu svoju imovinu i to svoje bogatstvo potroši u Allahovo zadovoljstvo. Takav vjernik koji je snažan i mučen, Allah uđelešanu je draži od vjernika koji nije takav, koji je slabiji, slabijeg stanja materijalnog, tjelesnog, a u obojici je hajir. U svima je hajir. I u slabom i u imučenom. I onoga koji je jačeg imana i slabijeg imana, svi su oni na velikom hajru na putu poslanika salalahu, veselem, na putu koji vodi u džennet ali deređe u džennetu stepeni u džennetu idu po snazi imana i snazi dobrih dijela zatim ostatak hadisa kao da nam kaže kako da održavamo našu moralnu snagu snagu volje pa kaže prvo Trudi se da postigneš ono što ti je važno i vidiš da je korisno za tebe na dunjaluku ili na ahiretu. Nemoj odustajati. Ako vidiš neki posao, neki biznis koji bi ti mogao donijeti materijalnu korist, a dozvoljen je vjerom, uradi to. Usta'in billah. Ali nemoj misliti da je to do tebe, nego traži pomoć od Allaha do lešanu. Ro Jer u ovom kosmosu la, havle, wala, kuvote, illa, bila, ne može niko promijeniti stanje ili neku snagu da ima osim kod Allah-u. Odlučio si da je to dobro, vidio si da je to dobro za tebe ili na Dunjaluku ili na Ahiretu. Traži pomoć od Allah-u i ne odustaj. Ne odustaj, trudi se. Nažalost, ovi naši susreti sa ovim medicima su kratko karaktera A inače bi mogli navesti niz, niz primjera, jako puno primjera učenjaka koji su ulagali trud da savladaju neke nauke godinama, po nekoliko puta vraćali se, nisu uspjevali prvi put, pa nisu drugi put, pa nisu treći put, pa od sedmog, osmog puta, pa čak i više savladaju neku nauku, pogotovo recimo gramatiku ili slične neke nauke koji su malo teže i komplikovanije. Međutim, desi se da nekada ne bude po onome što smo planirali, desi se da nekada ne bude po onome što smo htjeli, propadne biznis, propadne neki naš pokušaj da steknemo neko dunjalučko dobro ili ahiretsko dobro. Šta da radimo? Nema ni tada malodušnosti, nego poslanik sa srljem kaže, ako ti se desi to... Nemoj da govoriš da sam ovako, bilo bi inako. Jer to otvara vrata šeteno da te rastuži. Da, ti, da, te, da te uvede u depresiju. A to je danas u stvari bolest ljudi. Toliko toga žele odjedan put. I onda zadaju sebi previsoke ciljeve. I onda kad ne uspiju, padaju u depresiju. O tome govori Vadis. Ne, ne uspije si se sastavni dio života. Nisi uspio jedan put. Šta je razlog da ne pokušaš drugi put? Pa i petnesti put, i dvadeseti drugi put, ako vidiš da je to zaista za tebe dobro, na Dunjaluku ili na Ahiretu. Ako ti se desi da padneš... Ne govori da sam jer to otvara vrata, depresiji, tugi koja jednostavno te umrtljuje i onda nisi ni za što predaješ se u životu. To vjerniku ne smije da se dogodi. Nego reci kaderullah. Allahov kader je bio tako. Sudbina nije moglo biti drugačije. Uoma ša'afal. On je tako uradio i htio. I nakon toga, kad priznaš to, da nije više do tebe, ti si uradio što je do tebe i nije prošlo, ti imaš dva izbora. Ili da pokušaš ponovo, ili da okrenješ na neki drugi hajr i neko drugo dobro. Ali ti si uvijek na dobro i na hajru. Šta god od toga dvoga odabereš. Molim Allah, da nas sačuva ti depresivnih, teški i tužnih stanja i ovaj hadis nas uči da nema nikakvog razloga da čovjek zapada u takva stanja. Apsolutno ne. Jer vrata Hajra, Dunjaluka i Ahireta su otvorena pred virnikom bez obzira na vrijeme i mjesto u kojem živio. Zato što on se prvo, kao što ovaj hadis kaže, zna šta je dobro i loše, odlučuje da je to dobro za njega, Traži pomoć od gospodara. Oslanja se na njega. I ne predaje se. Ide ka svome cilju. Pa ako da postigne to što je tio alhamdulillah. Ako gdje postigne, on ne otvara vrata depresije i tugi, nego kaže, Allahov kader je bio takav. Pa onda ako želi pokušat ponovo, pokuša ponovo. Ako želi prijeći na neki drugi hajr, on je u drugom hajru. Molim Allahu dž.š.a. da nas pomogne i da budemo od onih koji slušaju najljepše i rade što je najbolje. Selamun alejkum.